Буцім на скирти. Було чверть на шосту. Хвилина стрілка, здавалося, навіки примерзла до запорошеного сніговицею скла, а коли вона нарешті здригалася і в стрибала буцім коник, що було принишку траві вперед, серце моє тьохкало і теж обривалося, і теж летіло в провалля, пам'ятаючи наказ дівчини, я старатливо прислухався до своїх почувань, аналізуючи їх і харбуючи в свідомості. Так дигун на тренуванні прислухається до биття серця, аби потім, після фінішу, звітувати перед тренером і лікарем. Але в ці хвилини я нічого не почував, окрім страху, що вона раптом не прийде, та несміливо сміливо і щемкою віри в наше обопільне майбутнє щастя яке не вбиралося в конкретні, осяжні розумом форми, а сяяло здалеку, манливе, багатообіцяюче, будь заграва над нічним містом для самітнього стомленого подорожнього. А все те разом, страх і бажання майбутнього, і ревність до всього світу, навіть до вчительки, яка зараз промовляє перед нею, Дівчиною з календаря зливалося в глухий, гніткий біль, Що невідомо, де народжувався. Здавалося, болить усе тіло. А може, так і болить душа. Про біль душі часто поминала мати. Але тут, під годинником, на вітрянім ерійськім белебні, Я вперше відчув її. І я вже знав, що скажу дівчині з мудрими і холодними очима за крижинками окулярів, якщо вона вимагатиме звіту. Я скажу їй, любов – це коли душа болить. Хвилинна стрілка завмерла на дванадцяти, зафіксувавши шосту годину. Потім ковзнула вниз і пострибала по цифрах, мов по сходинках, Тепер навдивовижу швидко, а її все не було. День вочевидь скрапував, тьмарів, а потім під вечірок діловито ввімкнув жовто-блакитні ліхтарі над бульваром, і сніжок сіявся крізь пасьма світла, наче попіл вогнища, яке повільно вмирає. Аж тоді до мене пробився її владний голос. «Ходіть до нас!» І враз Усе до круж спалахнуло, освітилося радісними, святковими, веселковими вогнями, наче надирійським бульваром, злетіли салютні ракетограї, і я побачив по той бік бульвару в навдивовижу рухливім і барвистім світлописі клавну постать в ясно-червонім лижнім костюмі із спортивною сумкою через плече. Я стрімголов кинувся через вулицю на різкий вереск автобусний гальм, на раптовий параліч таксі, на прокляття шоферів і пронизливе сюрчання міліцейського свистка. На боці асфальтової ріки клава вхопила мене за руку, і ми полопотіли бульваром, тікаючи від учиненого мною бешкету, безпричинно регочучи і вже в провулкові, що вів до стадіону, де була ковзанка. Я заважив, що ми не самі, а з клавою прийшло ще троє хлопців, незнайомих мені, а четвертий, колишній кандидат у благородні Гуїнгми, геніальний теоретик Славко Пасічний. Люди майбутнього не переходитимуть вулиці в недозволених місцях, перше аніж здадуть свій інтелект, до Всеземного фонду інтелектів, казав Славко, віддихуючись після нашої багатометрівки. Інтелект, тобто інформаційно-емоційний заряд, можна буде здавати, як тепер, припустимо, донори здають кров. Інтелекти потрібні будуть для кіберів, тобто людина-машин, наступної еволюційної сходинки загалом конструктивно недосконалої людини. А взагалі потяг до самогубства – в моменти емоційних спалахів, викликаних хворобливим резонансом одної замкненої системи щодо іншої системи, є ознакою індивідуальності не вельми доскона,